14. A kocsmáros, akinél előzőleg ültünk, az asztalunkhoz lépett. – Az a kövér, remek egy nő! – közölte szinte áhítatosan. – Francia, rafinált ördög, nagyon tudom ajánlani, uraim! – A minőink tüzesek, de nagyon gyorsak! – csettintett. Én most búcsúzom, nincs jobb, mint egy francia nő segítségével megtisztítatni a vérünket. Ők aztán értenek az élethez. Neki kevesebbet is kell hazudni, mint a mieinknek. Szerencsés hazatérést, uraim! Lolitával vagy Juanával ne kezdjenek egyik se ér semmit, ráadásul Lolita szívesen lop is, ha nem vigyáz az ember. Azzal elment. Amikor kinyitotta az ajtót, beszökött rajta a reggel, s vele a reggeli zajok. Talán nekünk is mennünk kellene, mondtam. Hamarosan végzek a történetemmel, felelte Svarc. És még van egy kis borunk. Bort meg kávét rendelt a három nőnek, hogy nyugtunk legyen tőlük. Azon az éjszakán keveset beszéltünk, folytatta aztán. Leterítettem a földre az akómat, és amikor hűvösebb lett, Helen szoknyájával, blúzával, meg az én pulóveremmel takaróztunk be. Helen elaludt, aztán ismét felébredt. Egyszer fél az volt az érzésem, hogy sír. Aztán meg ismét olyan viharosan kezdett ölelgetni és csókolgatni, ahogyan azelőtt sohasem. Nem kérdeztem tőle semmit, és azt sem eséltem el neki, amit a lágerben hallottam. Nagyon szerettem, és mégis valamilyen megmagyarázhatatlan, hűvös módon távol voltam tőle. Göngétségébe valami szomorúság is vegyült, ami csak fokozta a gyöngétséget. Olyan volt, mintha a túlvilágon feküdnénk szorosan összefonódva, olyan messze, ahonnan már nem lehet visszajönni, és eljutni se lehet sehová. Ahol már csak szárnyalás van. Együttlét és kétségbeesés, Igen, kétségbeesés, Hangtalan, túlvilági kétségbeesés, Abba hullanak boldog könnyeink. Valami olyan tudás el nem sírt árnykönnyei, Amely az elindulást ismeri, De a megérkezést és a visszatérést már nem. Nem szökhetnénk meg, Kérdeztem még egyszer, mielőtt Helen visszabújt a szögest rót közt. Csak akkor felelt, amikor már a kerítés másik oldalára ért. Nem tehetem, suttogta, nem tehetem. A többieket büntetnék meg érte. Gyere el máskor is, gyere el már holnap este, el tudsz jönni holnap este. Ha el nem kapnak addig, rám merett. Mi lett az életünkből? Mondta aztán, mit követtünk el, hogy ez lett az életünkből? odattam neki a blúzát meg a szoknyáját. Ezek a legjobb darabjaid? Kérdeztem. Bólintott. Köszönöm, hogy ezeket vettet fel, mondtam. Egészen biztos, hogy holnap este is el tudok jönni, majd elrejtőzöm az erdőben. Enned is kell, van enni valód? Van egy kevés, most talán akad valami bogyó is az erdőben, meg gomba vagy dió. Kibírod holnap estig, majd hozok magammal valamit. Persze, hogy kibírom, hiszen már majdnem reggel van. Gombát ne egyél, nem ismered a gombákat. Hozok én majd elég enni valót. Felvette a szoknyáját. Bő, világos kék szoknya volt fehér virágokkal. Úgy tekerte maga köré, és gombolta be, mintha ütközetre övezné fel magát. Szeretlek, mondta kétségbe esetten. Sokkal jobban szeretlek, mint valaha is el tudnád képzelni. Ezt ne felejtsd el. Soha. Majdnem minden alkalommal ezt mondtam, mielőtt elvált tőlem. Ez volt az az idő, amikor mindenki szabad prédája voltunk. A francia csendőröké is, akik valamilyen esztelen rendszeretetből vadáztak ránk, és a gestapói is, amely megpróbált behatolni a lágerekbe, noha állítólag volt egy egyezmény a Péten kormánnyal, amely ezt megtiltotta. Az ember soha se tudhatta, ki kapja el, és minden egyes reggeli búcsú lehetett az utolsó. Helen hozott nekem kenyeret, gyümölcsöt, néha még egy darab kolbászt vagy sajtot is. Nem mertem lemenni a legközelebbi városkába, hogy ott szálljak meg. Az erdőben rendezkedtem be. Egy régi, rombadölt kolostor maradványai közt éltem, amelyet a lágertől nem messze fedeztem fel. Napközben ott aludtam vagy olvasgattam, ami olvasnivalót Helen hozott, és egy cserjésből, ahol nem láthattak meg, a lágerhez vezető utat figyeltem. Helen hozta a híreket, meg a rém híreket is, hogy a németek egyre közelebb és közelebb nyomulnak, és fügyülnek az egyezményeikre. Mégis majdnem paradicsomian éltünk. A félelem néha magasra szökött ugyan bennünk, mint a keserű gyomornedv, de végül mindig győzött a megszokás, hogy csak a pillanatnak éljünk. Jó időnk volt, az égbolt éjszakánként tele volt csillagokkal. Helen szerzett egy sátorlapot is, azon feküdtünk a rombadölt kereszt folyosón, a száraz lombok közt, és füleltünk az éjszaka neszeire. Hogy lehet az, hogy ennyi ideig elmaradhatsz? Kérdeztem egyszer Helentől, És ilyen gyakran? Bizalmi állásom van, meg egy kis protekcióm is, felelte egy idő múlva. Hiszen láttad, néha még a faluban is járok. Ennivalót is ezért tud szerezni nekem. Azt a kantinból szerzem. Ott szabad vásárolnunk, ha van pénzünk, és ha egyáltalán lehet kapni valamit. Nem félsz, hogy meglátnak velem, és beárulnak? Elmosolyodott. Félek, de csak miattad, nem magam miatt. Velem mi történhetik, hiszen már is fogságban vagyok. Másnap este nem jött. A siratófal feloszlott, a kerítéshez osontam, a barakok feketén lapultak a gyenge világításban. Vártam, de nem jött. Egész éjszaka hallgattam a WC barakokhoz vándorló nők neszezését, hallottam a sóhajaikat és nyögéseiket, és egyszerre csak elernyőzött autólámpákat pillantottam meg a lágerhez vezető úton. Egész nap nem mozdultam ki az erdőből. Nyugtalan voltam. Biztos, hogy történt valami. Egy ideig a lágerben hallottakon tűnöttem és a dolog valami furcsa, fonák módon vigasztalásul szolgált számomra. Mindent elfogadhatóbbnak éreztem, mint azt, hogy Helen beteg, hogy elszállították, vagy hogy halott. Ez a három lehetőség olyan közel állt egymáshoz, hogy mind a három ugyanazt jelentette. És olyan kilátástalan volt az életünk, hogy már csak egy dolgot tartottunk fontosnak. Nem elveszni, és megpróbálni egy csöndes öbölbe menekülni az örvényből. Aztán talán majd egyszer mindent elfelejthetünk. Pedig nem tudunk felejteni, mondta Schwarz. Hiába minden szerelem, minden részvét, jóság és gyengétség. Ezzel tisztában voltam, de most ez sem számított. Feküdtem az erdőben, rámeredtem az ágakról levált tarka levelek lebegő hulláira, és csak egyre tudtam gondolni. Add, hogy éljen! Istenem, ad, hogy éljen, és én soha semmit nem fogok kérdezni tőle. Az ember élete sokkal fontosabb, mint a kötelékek, amelyekbe belebonyolódik. Add, hogy éljen, csak éljen, és ha nélkülem kell élnie, akkor add, hogy éljen nélkülem, csak ad, hogy éljen. Helen a rákövetkező éjszakán se jött a kerítéshez. Este viszont ismét észrevettem két autót. Fölfelé jöttek a lágerhez vezető úton. Nagy hívben a közelükbe osontam, és egyenruhákat láttam. Nem tudtam kivenni, hogy SS vagy Wehrmacht egyenruháke, de biztos voltam benne, hogy német egyenruhák. Szörnyű éjszakát töltöttem. A kocsik kilenc óra felé érkeztek, és éjjel egy után távoztak el. Az a körülmény, hogy éjszaka jöttek, szinte biztossá tette, hogy a gestapó volt az. Amikor elmentek, nem sikerült kivennem, visznek-e magukkal embereket a lágerből. Reggelig az úton és a láger körül tévejtem, tévejtem a szó betű szerinti értelmében. Aztán még egyszer meg akartam próbálni villanyszerelőként bejutni a lágerbe, de észrevettem, hogy megkettőzték az őrséget, és egy civil is köztük. Listákkal a kezében. Mintha soha se akart volna véget érni a nap. Amikor vagy századszor osontam el a szökes drót mellett, egyszerre csak észrevettem, hogy a kerítéstől körülbelül húsz lépésnyire, a felém eső oldalon, egy újságpapírba csavart csomag hever. Egy darab kenyeret, két almát és egy aláírás nélküli cédulát találtam benne. Ma este... Bizonyára akkor dobta át a kerítésen Helen, amikor éppen nem voltam ott. Hirtelen olyan gyöngeség fogott el, hogy térden állva ettem meg a kenyeret. Aztán visszamentem a rejtek helyemre, és elaludtam. Délután ébredtem fel. Nagyon tiszta, aranyfényjel teli nap volt. A fénynek olyan volt a színe, mint a bornak. A lombok éjjelről éjjelre színesebbek lettek. Most a tisztásomra eső meleg délutáni napfényben olyan sárgás vörösek voltak a bükfák, meg az egyszál hársfa, mintha egy láthatatlan festő fákjákká varázsolta volna őket, miközben aludtam. Fákjákká, amelyek egy teljesen csöndes nappalon mozdulatlanul világítanak. Egyetlen levél serezdült. Schwarz félbe félbeszakította magát. Kérem, ne el a türelmét, halálcólag fölöslegesen természetleírásokba bocsátkozom. A természet ebben az időben mindvégig éppoly fontos volt számunkra, mint az állatok számára. A természet volt az, ami sohasem utasított vissza bennünket. Nem kért tőlünk semmiféle útlevelet, semmiféle árjasági igazolást. Adott és befogadott de személytelen volt, és ez úgy hatott ránk, mint valami orvosság. Ezen a délutánon sokáig nem mozdultam. Féltem, hogy kicsordulok, mint egy vízzel színültig telt edény. Aztán egyszerre csak észrevettem, hogy a teljes csöndben leheletnyi szél sem fújt, levelek százai hullnak alá, lebegve a fákról, mintha valami titkos vezényszónak engedelmeskednének. Lassan siklottak keresztül a tiszta légen, és néhány reám is hullott. Ebben a pillanatban értettem meg, hogy a halál, szabadság és mérhetetlen vigasz is lehet. Tudtam, anélkül, hogy elhatározásra jutottam volna, abban a kegyelemben részesültem, hogy véget vethetek az életemnek, ha Helen meghalt volna. Hogy nem kell egyedül életben maradnom. És hogy ez a kegyelem a kompenzáció, amely az embernek adatott a határtalan szeretetért, amelyre képes, és amely meghaladja az emberi teremtmény mértékét. Megértettem, gondolkodás nélkül, és miközben megértettem, bizonyos távoli értelemben már nem is éreztem többé feltétlenül szükségesnek, hogy meghalljak. Helen nem állt sirató falat sírlatófalat alkotónők sorában. Csak akkor jelent meg, amikor a többiek már elmentek. Rövid nadrágot és blúzt viselt. Egy üveg bort és egy csomagot nyújtott át a drót kerítésen. A szokatlan öltözékben nagyon fiatalnak látszott. A dugó kiva húzva mondta. Tessék, itt van egy bádok pohár is. Könnyedén keresztül bújt a szöges dróton. Bizonyára majdnem éhen haltál. Kaptam valamit a kantinban, amit Párizs óta nem láttam. Kölni, mondtam. Helennek üde-kölni illata volt az üde éjszakában. Megrázta a fejét. Észrevettem, hogy le van vágva a haja. Rövidebb volt, mint a legutóbbi alkalommal. De hát mi történt? kérdeztem hirtelen bosszusan. Azt hittem, elvittek, vagy haldokolsz, és tessék, úgy jelensz meg, mintha kozmetikusnál jártál volna. A körmeidet is kimanikűröztetted? Maga manikűröztem ki, mutatta fel a kezeit, és nevetett. Ígyük meg a bort. Mi történt? A gestapó járt itt? Nem, egy katonai bizottság, de volt köztük két gestapós is. Magukkal vittek valakit? – Nem. – felelte. – Adj innom. Láttam, hogy nagyon izgatott, forró volt a keze, és a bőre olyan száraz, hogy szinte recsegett. – Itt voltak, mondta. – Azért jöttek, hogy listát készítsenek a lágerben lévő nácikról. Elétozik visszaküldik őket Németországba. – Sok náci van köztetek? – Elég sok. Nem is gondoltuk, hogy ennyi. Némelyikük soha se vallotta be. Volt köztük egy, akit ismertem. Váratlanul előlépett, kijelentette, hogy pártag, értékes információkat szerzett, vissza akar térni a hazájába, itt föltelmesen bánnak vele, azonnal vigyék őt magukkal. Jól ismertem, túlságosan jól. Tudja, hogy... Helen gyorsan és visszaadta a pohrat. Mit tud? Kérdeztem. Már nem is tudom pontosan megmondani, hiszen annyi éjszakát töltöttünk vég nélküli beszélgetésekkel. Tudja, hogy ki vagyok. Felkapta a fejét. Én soha nem megyek vissza. Soha. Én megölöm magam, ha el akarnak vinni. Nem ölöd meg magad, és nem fognak elvinni. Miért vinnének el? Georg Isten tudja, hol van, nem értesülhet mindenről, és miért árulná el az a nő, hogy ki vagy? Mit érne vele? Ígérd meg, hogy nem hagysz visszavinni. Ígérem, mondtam. Annyira izgatott volt, hogy semmi mást nem tehettem, mint hogy tehetetlen létemre minden hatóságot ígérjek. Szeretlek, mondta Reket izgatott hangon. Szeretlek, és akármi történik is, ezt mindig hinnet kell. Hiszem, feleltem, és hittem is, meg nem is. Kimerülten dőlt hátra. Szökjünk meg! Mondtam. Még ma ilyen. Hová? Nálad van az útleveled? Nálam! Ide adta valaki, aki az irodán dolgozott, ahol az internáltak papírjait őrzik. A te útleveled kinél van? Nem válaszolt. Egy darabig maga elé merett. Van itt egy zsidó család, mondta aztán. Férj, feleség, meg egy gyerek. Néhány napja érkeztek, a gyerek beteg. Ők is jelentkeztek, hogy vissza akarnak térni Németországba. A százados megkérdezte tőlük, hogy nem zsidó e a férfi azt felelte, hogy ők németek, és haza szeretnének menni. A százados mondani akart nekik valamit, de ott állt mellette a két gestapú ember. – Tényleg vissza akarnak menni? – kérdezte még egyszer a százados. – Írja fel őket, százados úr! – mondta az egyik gestapó ember. – És nevetett. – ha ilyen nagyon vágynak a hazájuk után, tegyük meg nekik ezt a vességet. És felírták őket. Nem lehet velük beszélni. Azt mondják, nem bírják tovább, a gyerek nagyon beteg. A többi zsidót innen úgyis nem sokára elviszik, tehát okosabb minél előbb jelentkezni. Hiába beszéltünk nekik, olyanok, mint a sügetőszvér, neked kell beszélned velük. Nekem? Mit mondhatnék én nekik? Azt, hogy te voltál oda át, hogy lágerben is voltál, hogy vissza is tértél, és újból megszögtél. Hol mondjam el nekik? Itt, idehozom a férfit, tudom hol van, rögtön hozom, már szóltam neki, még meg lehetne menteni. Negyed óra múlva a kerítéshez hozott egy cingár emberkét, aki nem volt hajlandó keresztül bújni a szöges tróton. Ő a kerítés láger felé eső oldalán állt, én meg a másikon. Úgy hallgatta a szavaimat. Kis idő múlva odajött az asszony is. Nagyon sápat volt, és nem szólt egy szót sem. Körülbelül tíz napja csípték előket is, meg a gyereküket is. Különböző lágerekbe kerültek egymástól elválasztva, aztán megszöktek, és a férje egy csoda folytán ismét összetalálkozott a feleségével. Minden utca sarkon felírták a nevüket a házak falára. Svarc rám nézett. Ismeri a Via Dolorózát? Ki ne ismerné! Belgiumtól a Pireneusokig nyúlik. A Viadoloróza a háború elején keletkezett. A német csapatok Belgiumba való betörése és a Mázinó vonal áttörése után indult meg a nagy menekülés, eleinte háztartási felszereléssel, meg ágyakkal megrakott autókon, aztán mindenféle járművön, biciklin, lovaskocsin, ember vontatta targoncákon, gyerekkocsikon, és végül végtelen sorokban, gyalog délfelé, a kánikulai melegben, keresztül Franciaországon, nyomukban a bombázó stukákkal. Az emigránsok is délfelé kezdtek menekülni. Akkoriban keletkeztek az utca újságok. Azok, akik egymást keresték szénnel, krétával, színes ceruzával felírták a nevüket és segélykiáltásaikat az utcák falaira, a falusi házakra az útkereszteződéseknél a sarkokra. Az emigránsoknak, kik már évek óta menekültek és bujkáltak a rendőrség elől, ezen kívül még egy Nidzától, Nápoig és Páristól, Cürikig terjedő támaszpontláncolatuk is volt. Olyan emberekből, akik ott laktak, híreket közvetítettek, címeket cseréltek, tanácsokat adtak, és néhány éjszakára meg is lehetett szállni náluk. Az ő segítségükkel sikerült a férjnek, akiről Svarc beszélt, ismét megtalálni a feleségét meg a gyerekét, ami különben nehezebb lett volna, mint a közmondásbeli széna kazalban megtalálni a gombos tűt. Ha maradnánk, ismét elválasztanának bennünket egymástól. Magyarázta nekem a férfi. Folytatta Svarc. Ez női láger. Együtt szállítottak ugyan be minket, de csak néhány napra. Velem már közölték is, hogy máshová kerülök, egy férfi lágerbe. Ezt nem tudnánk elviselni. Mindent meggondolt, így lesz a legjobb. Megszökni nem szökhetnek meg, azt már megpróbálták, és majdnem éhen haltak. Most a gyerek is beteg, a felesége kimerült, és neki magának sincs már ereje. Okosabb önként elmenni. Mi többiek úgyis csak olyanok vagyunk, mint a vágóhíd csarnokaiba terelt jószágok. Kényük kedvük szerint hurcolnak el bennünket. Miért nem engedtek el akkor, amikor még elmehettünk? Tette fel végezettül a kérdést a szelíd, cingár, belsett, arcú, kis fekete bajszos férfi. Erre senki sem tudott volna feleletet adni. Nem kellettünk ugyan senkinek, de elengedni se akartak. Jelentéktelen paradoxon volt ez, mikor egy nemzet omlott össze, nem sok figyelmet szenteltek neki azok, Akiknek módjukban lett volna változtatni rajta. Másnap délután két teherautó kapaszkodott felfelé a lágerhez vezető úton. Ugyanebben a pillanatban vettem észre, hogy megelevenedik a szöges drót. Körülbelül egy tucatnyi nő segített egymásnak átbújni rajta. Szétszélettek az erdőben. Nem bújtam elő a rejtekemből, míg észre nem vettem helent. Figyelmeztettek minket a prefektúráról, mondta. A németek azért jönnek, hogy elvigyék azokat, akik vissza akarnak térni. De nem lehet tudni, mi történik még. Ezért engedték meg, hogy elrejtőzzünk az erdőben, amíg a németek el nem mennek. A lágerhez vezető úton való rövidke találkozástól eltekintve ez volt az első eset, hogy napvilágnál láthattam. Hosszú lába, meg az arca barna volt, de a teste nagyon sovány. Túlságosan nagy és csillogó volt a szeme, de az arca túl kicsi. Nekem adott az ennivalódat, te meg éhezel, mondtam. Kapok én enni eleget, felelte. Arról gondoskodnak, még egy szelet csokoládém is van, mondta, és a zsebébe dugta a kezét. Tegnap májkonzervet és szardiniát vásárolhattunk. Csak kenyeret nem. Megy az az ember, akivel beszéltem? kérdeztem. Igen. Helen arca hirtelen megvonaglott. Én soha nem megyek vissza, mondta aztán. Soha. Megígérted nekem. Nem akarom, hogy elfogjanak. Nem fognak el. Az autók egy óra múlva mentek el. A nők énekelni kezdtek. Hangjuk messze szállt, tisztán hallottuk. Deutschland, Deutschland, űberáll lesz. Aznap éjjel adtam oda Helennek a lövernében szerzett méreg egy részét. Helen másnap megtudta, hogy Georg kiderítette, hol van. Ki mondta? kérdeztem. Valaki, aki tudja? – Kicsoda? – A láger orvosa. – Ő honnan tudja? – A tábor parancsnokságtól. Ott érdeklődtek utánam. – Mit mondott az orvos, mit csinálj? – Néhány napra el tud rejteni a beteg barakban, de nem sokáig. – Akkor ki kell jutnod a lágerből? Kitől kaptátok tegnap a figyelmeztetést, hogy akik veszélyben vannak, rejtőzzenek el az erdőben? – A prefektustól. – Ebben van, mondtam. Próbáld megszerezni az útleveledet, meg próbálj egy elbocsátó levelet is szerezni. Talán az orvos tud segíteni, ha nem, akkor megszökünk. Készítsd össze, amit magadtól akarsz hozni, de ne szólj senkinek semmit. Senkinek. Én megpróbálok beszélni a prefektussal. Emberségesnek látszik. Ne tedd! légy óvatos az Isten szerelmére, légy óvatos! Amennyire csak tudtam, megtisztítottam szerelő overállomat és reggel elhagytam az erdőt. Számolnom kellett vele, hogy német járőrök vagy francia csendőrök karjaiba futok, de hát ezzel mostantól kezdve mindig számolnom kellett. Sikerült a prefektus elé jutnom. Egy csendőrnek, meg egy írnoknak blöfföltem, német technikusként léptem fel, azzal, hogy egy katonai célokat szolgáló villanyvezeték felszerelése felől kell tájékozódnom. Már megtanultam, hogy ha az ember azt teszi, amire senki sem számít, néha sikerrel jár. Mint szökevényt a csendőr azonnal letartóztatott volna. Az effajta emberek legkedvezőbben a kiabálásra reagálnak. A prefektusnak megmondtam az igazat. Először ki akart dobni. Aztán jót mulatott a pimasságomon. Adott egy cigarettát, és azt mondta, menjek a pokolba, ő nem látott és nem hallott semmit. Tíz perc múlva értésemre adta, hogy semmit sem tehet. A németeknek valószínűleg listáik vannak, és őt vonnák felelősségre, ha hiányozna valaki. Semmi kedve német koncentrációs táborba kerülni. Prefektus úr, mondtam. Tudom, hogy ön foglyokat védett meg. Azt is tudom, hogy kötelessége a kapott parancsoknak engedelmeskedni. Azt viszont mind a ketten tudjuk, hogy Franciaország a vereség kaotikus állapotában van, hogy ami ma parancs, holnap szégyen lehet, és hogyha az űrzavar esztelen embertelenségi fajul, később nehéz rá mentséget találni. Miért kell önnek akarata ellenére ártatlan embereket szökes kalitkában őrizni, hogy innen a krematóriumokba és a hóhérok lágereibe kerülhessenek? Lehet, hogy amikor Franciaország még védekezett, a látszat amellett szólt, hogy joga van internáló táborba zárni a külföldieket, tekintet nélkül arra, hogy a támadók pártján állnak-e, vagy sem. Csak hogy a háború már rég befejeződött, s néhány nappal ezelőtt a győztesek már a híveiket is hazavitték. Azok, akiket ön még a lágerben tart, áldozatok akik nap mint nap majd meghalnak a félelemtől, hogy a halálba hurcolják őket. kért könyörögnöm kellene önnek, de én csak egyetlen egyért könyörgök közülük. Ha attól tart, hogy a németeknek listáik vannak, tüntesse fel a feleségemet szökevénynek, vagy ha akarja, az se bánom, ha úgy tünteti fel, hogy meghalt, öngyilkos lett. Akkor nem terheli önt semmiféle felelősség. Sokáig csak nézett. Jöjjön vissza holnap, mondta aztán. Nem mozdultam. Nem tudom, kinek a kezében leszek holnap, mondtam. intézze el még ma. Jöjjön vissza két óra múlva. Az ajtaja előtt fogok várakozni, mondtam. Annál biztosabb helyet nem tudok. Váratlanul elmosolyodott. Misad a de szerelem? Mondta. Házasok, és mégis kénytelenek úgy élni, mintha nem lennének azok. Rendszerint inkább az ellenkezője szokott megtörténni. Fellélegeztem. Egy óra múlva beszólított. Felhívtam a lágervezetőségét, mondta Valóban érdeklődtek a felesége után. Megfogadjuk a javaslatát, és megjátszuk, hogy meghalt. Akkor aztán magának is nyugta lesz, meg nekünk is. Bólintottam. Hirtelen valami különös, dermesztő szorongás fogott el, valami babonás érzés, hogy ne idézzük fel a végzetet. De hát nem haltam-e meg már rég magam is. És nem egy halott papírjaival élek Holnapra minden el lesz intézve, mondta a prefektus. Intézzel még ma! kértem. Egyszer már két évig ültem lágerben, csak azért, mert a kelleténél egy nappal később szöktem meg. Hirtelen teljesen elszállt belőlem minden erő. A prefektus valószínűleg észrevette rajtam. Arcom elszürkült, ájulás kerülgetett. Konyakért küldött. Inkább kávét kérek, mondtam és lerojtam egy székre. Lilás szürke homályban forgott körülöttem a szoba. Nem szabad összees, nem gondoltam, mikor zúgni kezdett a fülem. Helen kiszabadul, el kell mennünk innen. A zúgásba és forgásba egy arc vegyült, aztán egy hang, amely kiabált, eleinte érthetetlenül, aztán egyre hangosabban. Megpróbáltam követni az arcot meg a hangot, és végre megértettem. – Azt hiszi nekem élvezet ez? A fenébe is! Élvezet a nyavaját! Nem vagyok börtönőr, tisztességes ember vagyok, az ördög vigyen el mindenkit és mindent, az egész mindenséget! – aztán ismét elvesztettem a hangot, és nem tudom, tényleg olyan hangosan kiabált-e, vagy csak én hallottam annak. Megjött a kávé, kitámolyogtam, és leültem egy padra. Egy idő múlva odajött valaki, és azt mondta, egy kis ideig még várnom kell. Enélkül sem mentem volna el. Aztán maga a prefektus lépett hozzám, és közölte, hogy minden rendben. Úgy éreztem, hogy gyengeségi rohamom legalább annyit használt, mint a szónoklatom. – Jobban van? – kérdezte a prefektus. – Azért nem kellene ennyire félnie tőlem, csak egy jelentéktelen vidéki, francia prefektus vagyok. – Az most hatalmasabb Istennél – feleltem boldogan. Istentől csak egy általános tartózkodási engedélyt kaptam a földre – nem kezdhetek vele semmit. Nekem igazában egy erre a körzetre szóló tartózkodási engedélyre volna szükségem, és ilyet csak is önadhat nekem, prefektus úr. Elnevette magát. De hát, ha keresni fogják, itt van a legnagyobb veszélyben. Ha keresni fognak, Márszejben nagyobb veszélyben vagyok, mint itt. Márszejről feltételezhetik, hogy ott vagyok. Erről a körzetről nem? Adjon nekünk egy hétre szóló tartózkodási engedét. Ennyi idő alatt megkezdhetjük az átkelést a Vörös-tengeren. A Vörös-tengeren? Ez egy szökevények között használatos kifejezés. Úgy élünk, mint a zsidók, amikor kivonultak Egyiptomból. Mögöttünk a német hadsereg és a gestapó, két oldalt a francia meg a spanyol rendőrség tengere. Előttünk meg az ígéret földje, Portugália, a liszaboni kikötővel, és a még ígéretesebb földdel, Amerikával. Hát van amerikai vízumuk? Majd szerzünk. Úgy látszik, ön hisz a csodákban. Nincs más választásom, és nem történt-e vajon ma is egy csoda? Svarc rám masolgott. Különös milyen számító tud lenni az ember, ha bajban van. Pontosan tudtam, miért mondom ezt az utolsó mondatot, és hogy korábban miért hízelektem a prefektusnak azzal, hogy összehasonlítottam Istennel. Ki kellett csalnom tőle egy rövid időre szóló tartózkodási engedélyt. Ha teljességgel más emberekre vagyunk utalva, Ridegen számító pszichológus lesz belőlünk, még akkor is, ha lélegezni is alig tudunk a feszültségtől, vagy talán éppen azért. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Külön-külön funkcionálnak, anélkül, hogy egyik a másikat befolyásolná. A félelem is, a fájdalom is valódi, és valódi a számítás is. Mindegyiknek egy a célja. A menekülés. Schwarz észrevehetően nyugodtabb lett. Hamarosan befejezzem, mondta. Tényleg kaptunk egy hétre szóló tartózkodási engedélyt. Ott álltam a láger kapuja előtt, hogy elvigyem Helent. Késő délután volt, szitált az eső. Vele volt az orvos. Láttam egy pillanatig, hogyan beszélget az orvossal, amikor még engem nem vett észre. Élénken beszélt, az arca szenvedélyesebb volt, mint ami ennek megszoktam, és én úgy éreztem magam, mintha egy szobába lesnék be az utcáról, anélkül, hogy a szobában lévők sejtenék. Aztán észrevett. A felesége nagyon beteg, mondta felém fordulva az orvos. – Beteg bizony, – felelt a nevetve Helen. – Elbocsátanak, hogy kórházba vigyenek, és ott meghalljak. – Pontosan a megállapodás szerint. – Ez nem tréfa. – jelentette ki ellenségesen az orvos. – A feleségének tényleg kórházban lenne a helye. – Akkor miért nincs már régen ott? – kérdeztem. – Mire való ez az egész? – kérdezte Helen. – nem vagyok beteg, és nem megyek semmiféle kórházba. Be tudja juttatni egy olyan kórházba, ahol biztonságban van? Kérdeztem az orvostól. Nem. Felelte egy kis szünet után. Helen megint nevetett. Persze, hogy nem. Micsoda ostoba beszéd. Ágyőzsán! Azzal neki is vágott az útnak. Én még meg akartam kérdezni az orvostól, hogy mi baja a feleségemnek, de nem volt rá alkalmam. Az orvos rám merett, aztán gyorsan sarkon fordult, és visszament a lágerbe. Én meg Helen nyomába eredtem. Nálad van az útleveled? kérdeztem. Bólintott. Ad ide a táskádat, mondtam. Nem sok hol mi van benne. Azért ad csak ide. De az estéi ruha, amelyet Párizsban vettél nekem, még megvan? Lefelé haladtunk az úton. Beteg vagy? Kérdeztem. Ha valóban beteg volnék, nem tudnék járni. Bizonyára lázam is lenne. Nem vagyok beteg. Az orvos hazudik. Azt akarta, hogy ne jöjjek el. Nézz rám. Betegnek látszom. Megállt. Igen. Mondtam. Ne légy szomorú, felelte. Nem vagyok szomorú. Most már tudtam, hogy beteg. És azt is tudtam, hogy soha se fogja bevallani nekem. Segítene rajtad, ha kórházba kerülnél? Nem, mondta. A legcsekélyebb mértékben sem. Ezt el kell hinned nekem. Ha beteg volnék, és egy kórházban segíthetnének rajtam, azonnal megpróbálnék bejutni. Hidd el nekem! Elhiszem. Mi egyebet mondhattam volna? Hirtelen iszonyúan elcsüggettem. Talán szívesebben maradtál volna a lágerben, mondtam végül. Megöltem volna magam, ha nem jössz. Tovább mentünk. Sűrűbben kezdett esni az eső, mintha nagyon finom cseppekből álló fátyol lebegett volna körülöttünk. Minél hamarabb Márszejbe kell jutnunk, mondtam, és onnan Lisszabonba, aztán Amerikába. Amerikában jó orvosok vannak, gondoltam, és az ottani kórházakban nem tartóztatják le az embert. Talán még dolgozhatok is. Úgy elfelejtjük Európát, mint egy rossz álmot, mondtam. Helen nem felelt.